Zubietako iauteriak ospatuko dira laster, mintzatzen girenean, hori plazan, beha, eta iturendik, eh, eturriko dira joaldunak, eta gurekin ez dakit ogoitzen tiztenez, dura amak bat urte, Lino Elizalde, eh, gidari izan zen pixka bat eh, azaltzeko, hemengo ohidura ezaguna, baina eh, ni bezalakoek zuten ahinbeste ezagutzen, eta Lino Elizalde rakasle zira beran, eh, irugaren eta laugaren ma lau mailako aukher, eta Bai? Zinez subietara, egunon? Bai, egunon, egunon deneri. E, pozik iparraldeko entzatzen lasean. Beraz, linolenik belekua orkestuko dugu, maleerreka. Bai. Ala, maleerreka zenbate errik osatzen dute? Maleerreka amalau herrik osatzen dute. Eta, bueno, hori e, sorkuntza berria da, lehen bazen basaburua, basaburua txikia, ezkurra, eratzun eta saldiaz eta labaien. Bai, horiek elkartu gara denok eh, Don Estebe eta Zubita Ituren, Elgorriaga, Oiz, Dona Maria, horiek denak orain elkartu gara Malerreka eh, errekan, edo Aranean, bai. Azema demora? Eh, horrek izanen ditu Malerrekak ja, izango ditu goi bat urte, bai. Hori da mankomunitatea deitzen. ditzen? Bai, bai, man komunitatea. Ah, eta man komunitatea entzin? Iauteriak hor ziren, iturengoak bai. ezagunak dira, zubietakoak, bai. bez, zu, sortzez zubietaga, bez, kipik, kipitik ezagutzen bai. duzu. Bai, bai, bai. Ni lehenengo argazkia, nire buruarena, dut urte batekin, amaren besoetan, eta ama dago mozorotua, eta karroza batean. Eta gu, deitzen dugu, men karroza gurdiei eta Ana gertzen ez, nire anai batzuk eta ait, ait, ait, tautzi amatxiak eta amatxien aizpat ta, taloak egiten. Eta, bai, nire nirengo argazkia iauterietan dut txiki txiki txikia. Iturendar eta subietaren nako iauteriak zer erran nahi du gertakari edo itzor du horrek? Bai. E, horrek erran nahi du guretzat haintzinakoen ba, oitura segitzia. E, lotura gure arbazoekin gehien bat. E? Atonnak denak ikusi ditugu inauteriak egiten eta guretz da gure zaina, gure zaina eta gure lehena ospatzen dugu e, ba, bizi garela oraindik egiten ditgula oraindik, oraindik joaria jotzen dituku mozorotzen garela eta orgau dela, orgau dela. eusten ba, gure ohxura zaharreri. Transmisioaren egiteko, atxikitzeko bai. zaila da edo naturalki eginda beti? Ez, nahiko naturale, eh? Hemen ikusiko ituzu umeak denak joarea joka, beste batzu mozorrotzen, ikasten dute txiki-txikitatik hori ba, e, antzerki hori egiten, eta sartzen giroan txiki-txikitatik. Bai. Hemen oso errotua dago, eta gure da horre bat zeren Euskal Herrian ezagunak gara horregatik, ez gure udako bestengatik, eh inautarien gatik. Eta horrek emandigu posolako eh gusto bat, ba, Euskal Herriaren antzinean agertzen, ba gure gure Jakina ek, da, noiz ez geroz badiren iauteriak hemen? Ez, ez da jakina. E, hau beti izan da, beti. Eh imposiblea da esatea noiz den hasiera. E, beti izan da. Eh ez dago E, Erroma eta roitura, o, bueno, erromako imperio guztian joariak daude, Zerdeinan eta Alemanian. E, Erroma eta imperio guztian joareak badaude. Orduan, ja remontatu behar duzu egun garren mendera, berregun garren mendera, ez hiru e, iru garren mendera, hola. in dira ikusiko ditugu pertsonaak egon. Hemen e, e, beti joalduna da personaia e, betikoa joarekin. Lehen joalduna zen e, mozorro bat mozorro bat ibiltzen e, ziren suelto, banaka e, azotearekin eta jendeari jarraiki eta joka tala. Baina gero bihurtu zen dantza bat, e, hori esaten dute e, ikerlariek, eh? bihurtu zen dantza bat da elkarrekin jotzen ditugu. Eta hori da mozor, e, tipikoena joalduna. Baina gero mozorroak ez dira inoizatelatzen berdinak, dena da desberdin. Baina beti lotuta ba, e, naturarekin esango nuke, e, landareak, e, goroldia, untza, sasia, Ola berde mantentzen dinenak neguan gorostia holakoak agesten dira beti karrozetan eta gero agesten dira beti zarritzurako larruak larruekin eta lengo pertsonaiak ba, eh, adibidez ni txikitan beti biri naiz astoekin eta belarra ekartzen eta ba bueno, imitazio bat lengo lanak eta gero orain modernizatu da asko traktorekin, motoserrraekin eta Mekanizatu. Mekanizatu da, bai, asko, asko mekanizatu da. Animaliak ahirila desagestzen inauteritatik. Natura, euskal mitologia ere? Euskal mitologia, bai, zorginak, zorginak, eta Lamiak, baina e, bueno, e, euskal mitologia ez dakit nik mitologia ezagutzen dugun guk, guk jaztzen ditugu larruak eta e, animalien e, adarrak eta, hola, ori, eta ezurrak eta hori gustatzen zaigu asko. Nik nire ustez e, e, elkartzen da hor naturan e, baldin badira landareak, animaliak eta gu deno batasun bat erakusten da inauteritan deno bat garela oso zain zaharra prehistorikoa ez ba natura guztia e, erakusten da landareetatik hasi eta gizak gizakia arte bai oidurak da zubieta eta ituren, eta hortitz ezin dira beresi zenta badira ituringo iauteriak beran ezin dira aipatu zubietakoak bietakoak aipatu gabe hori da bai bai e, zu badakizu askotan inauteriak direla E, elkartasuna eta auzokideak ongi, ongi hartzea herrian eta haiek gu ongi hartzea eh hori erakusten da bi herriek elkarrekin inauteriak eginez eta hor duzu gero Aurtiz Auzoat oso indarsua e, bai, badu bere personalitatea Austizek eta hori ere ba hiru hiru eta hiru joaldun talde desberdin izaten dira denak elkartzen dienenak eta hiru tokitatik agertzen dira mozorroak aurtizetek iturendik eta zubietatik Baina da elkar bizitza e, ospatzea, elkartasuna ondoan bizi eta pakea, eta ez dakit, ba irekitzea pizko bat herrikoateak beste ondoko herriari, nahiz eta gehi batzu plazaratuko diren urteko aferak konduak onotik ez dira Uh, mintzen mazterrak adibidez gauza batzu saratuko dira egun bai. uh, eta or, uh, jendea horren beha da, da nunbait manera da purgatzeko eta uh, gaia uh, behin betiko ateratzeko Bai, bai, bai, bai. E, izaten dira urtean zehar arazoak eh, hemen batek pentsatzen du gauza bat bestea, bestea, udaletxea eta izaten dira e, adibidez hemen zubietan badugu arazoa e, udaletxeak nahi du e, plaza, Herriko Plaza Estali telatu bat jarriz, eta gu ez gaude ados gu nahi dugu plaza zaharra mantendu, irekia, iparraldean dauden bezala, iparraldean lizaitzuke okurritxuko ere e, plaza bat aspaldikoa estaltzea telatu batekin. Bueno, ba, hemen modernitateak eta batzutan eskatzen du ba, ne, e, neguan, ba, pilotan ere ibila lizateko, euri ari ba, gu ez gaude horrekin ados eta plaza nahi dugu, nahi dugu mantendu irekia. Orduan, ba, aterako dugu ga, gaur plaza bat, zuetako plaza, antzer, antzestuko dugu irekia eta pilotan eta... Baina horrekin ez dugu udaletxean mindu nahi, ez, ez inor. Ez da, da inor minduta gelitzen. Inauteria dira, guztu-guztu, zuk esan duzuna, ba, plazaratzeko, ateratzeko, barruko arazoa, kanpora, eta nik uste askatasuna undiarekin. Itzlibrea? librea bai. Eta ez, ez inor mindu nahizik, baizik, eta agian e, e, sortu nahizik ba, elkartasun bat baita ere horrekin. Ez dutela merezi hor lako arazoak ba, e, irautea. Iz libria ipatu dugu? parekidetasuna ez dakiz zertan den gaia hemen aipatzen da ikusi ut egiaren txartzean eh eraso sexistarik uh, gabe naiduela bizi uh, subietak, beste kebeste eria besteala bezaintzinamenduak badirela alde hortatik engaiamenduak eran ohidura hortan ala ere emaztek uh, lekuak hemen dute? Bai, hemen emazteak agintzen dute gizonak baino geiago da bakizu ba, e, euska, euskal herrian askotan e, matriarkalista garela Osea, hemen etxe askotan emakumeak egintzen du. Eta gero joaldunak badaude, aspaldetik, ba nik ez dakit nola sortu zen, ba, emakume batzuk hasi ziren joaria joka eta inoiz ez da izan problemarik. Eta mozorroak berdin-berdin, taloak egiten, emakumeak eta gizonak, hemen ez dira, batere ere, bat ere, bera izten. E, lehen nere e, gazteak mutilak ziren e, egiten zutenak elkartea eta inauteriak, bakarri mutilak eta ezkongabeak. Baina hori aspaldi irek izen ezkonduetara, zarretara, emakumetara, eta ez dago inolako debekurik. Guretzat batez ere, inauteriak esan nahi du arau austea. Arauak austea, dena puzkatzea, hankaz eh, gora jatzea, hain beste urte osoan pasatu dugu arauak betetzen eta txintxo portatzen. Horain, inauteriak aprobetsatzen ditugu, e, arauak pixka bat austeko. pixka bat bedenen. Nunbait, erantzun bat, emaiten, uh, diezu aintzineko jendeek mintzahasti uh, dituztenak, eh, ipagaleko jende batzu. Erreiten zuten konparatzeko neugirik ez zela hemen, ez zela rautua eta pixka bat batekoa ateratzen zela. Eta erokeria horretan pixka bat uh, be, jendek, basakitela, bakortsak, ez zela mugarik. Hori da, hori da. Eta kotzak neurtu behar dugu pixka bat, noraino ailegatu nahi dugun, e, noraino errespetatu behar den beste persona. Eta hori kumplitzen dugula ongi, eta animaliak ere bai. U ongi tratatzen ditugu. Baina, e, bestalde, ba, bai arau txiki batzuk izaten direla. Nik zerrakit edaten duzu gehiago, e, ez dakit, sartzen alduzu eskua pixka bat. Nik ez dakit, ba, hori debekatua dago nire uste ez, eta hor duan inauteria da pixka bat e, arau horiek utzi eta zer izango litzateken araurik gabe bizi bagina baina antzerki modura dena den beti errespetatu behar da beste persona baina ari dira gerotak gehiago arautzen gure inauteria, eh? gerotak gehiago arauak orain sakratuak dira eta nik uste inauteria, eta arauak ez direla bat ongi eramaten elkarrekin eta prexeski, duela amak bat urte horietzen iz, hitz bat laburubiltzeko, zerren mentura dugu, xarri hemen, kaos bat? Kaosaz ortzea, ba, askatasun puntu bat, ba, irudipena da, irudipena da, imaginazioa. Ez da, askatasun benetakoa bilatzera, joan beharko zenuke, erligio batera, edo nik dakit, edo e, egin beharko zenuke, joga askatasuna benetakoa bilatzeko, eta persona bezala haunditzeko. Hau ez da, hain sofistikatua hain espirituala. Baina bai polita dela ba, e, sentitzea libre, sentitzea mozorrotuta, ez dela jadanik zu, baizik eta beste zerbait aldatzea eta aurkitzea, zure beste personalitate bat, uzten nik utziko dut izatez irakasle, izatez lino, eta izango nahiz beste zerbait mozorroa jantzi eta izenik gabeko, Beste espiritu bat, eta horrek askatasuna, horrek ematen du gusto pixka bat. Momentu bat ez, eh? oso momentu txikia da, puntio bat, puntio bat harrapatzea, eta kitxo. Ze mozo go, aukeratu duzuak den? Ba, bueno, ni haitu nahiz, e, joan den larun bat eta igandea egiten e, listorrak e, asiatikoak nola dira orain sartu zaizki asko eta hemen badaude herlezainak, oso arduratuak beraien herleen gandik tik Eta bueno, ba, bildu ditugu, hemen badago mutil bat e, iberdrolan e, argindarra jatzen egiten zuena lana Eta baditu arboletara eta e, posteetara altsatzeko katxarroak eta sokak eta arnesak Eta horrek bildu ditugu amar bat liztor e, listora liztor asiatikoen kabiak Eta hoiek jarri ditugu karrazo batean arbol batzuetan eta horiak aterako ditugu. Baino eskainiko dizkiogu animalistei. E, li... e, gure karrozak du izena, zubietako listorrak animalisten dako. Eta esan nahi du, animalistak guri debekatu ziguten azeriak eta animali basatiak ateratzea. Guk inoiz ez dugu egin hori e, animali basatiak kaltetzeko. Ba, norbaiti okurru zitzaion azeri bat arrastak ateratzea okurrentzia txarra izan zen eta ez da horrela erabili behar azeri bat arrastaka lurrean baino gu beti harrapatu izan ditugunean errepidean eh fuiña eh katajineta lepazuria, lepasuria lepauria oloko animali basatiak bildu izan ditugu ta kapaxo batean o zaski batean erakusteko erabili izan ditugu inauteritan ez guk hilda baizik eta azidentez istripuz hilda ta, Hoiek dena debekatu zizkiguten animalistek eta orain gobernuak ez diguzten animalia basatiak ateratzea inauteritan. Hori penagarria da, guretzat, zer nik aurkitzen dut kerreteran bat oso poljitza animalia basatia, inork ez duena ikusiko museo batean baizik, terakusten alnuen inauteritan, baino debekatu diguten. Horregatik orain aterako ditugu, listorra asiatikoak animalisten dako, hainbeste maite bat dituztea, animaliak, ahi ba, tori, hor dituzue eh, listor asiati guak, egiten dugun beraiekin. Bururatzeko, uh, batek egandat, hemen egitak batek, igandetik astezkenerat zirela iauteriak? Bai. Nikon datzen ditut uh, biegun, uh, ituren eta subieta, baina gehiago dira iduriz? Bai, azten dira e, azkeneko igandean, hilbeltzan, hilbeltza da urtarrila baina egiten da bezpera, beraz, larun bat agauean azten dira, afariarekin. Eta gero, larun bat gauetik asi, eta azte azken azte. Larrun bat gauean afaria, igandean ba, puxka biltzea eta prestatzea karrozaak eta hola, e, astelenean iturenera joatea, astelartean iturendarrak rezibitzia hemen, eta asteazkenean egiten dugu kontuak. E, inauteri guztietan ez duzu ordaintzen bazkariak eta afariak kanpotarrak bai eta e, joaten bazara bat af, otordu batera ordaintzen duzu. Baina inauteriak osoak egiten badituzu, Ordaintzen duzu azte azkenean. Bestea baino gutxiago, zeren e, kanpotarrekin eta irabazten da dirua, eta inauteri guztietara apuntatu denak, gutxiago ordaindu behar du azkenean. Azte azkenean hori egiten dugu, kontuak. Hala. Bai kontu egin zin, iragenen dira laster zubietako iauteriak. Mireskerlino berriz bai. ere, eh, lekuko tashunemanik dena ongi azaldurik bai. its librian. Askarik asko zuri gertzeagatik. Eta bai. iauteriak on? Bai, bai. Inauterietan parte dira irratiak, televistak eta ja zaudete sartuta era bat gurekin inauterietan. Eskerrik asko.